Ось на цьому інструменті мав тепер Йоганнес заграти для органного майстра. Виконавши на вимогу Ліскова кілька хоралів, він перейшов до гімну «Оспіваю милосердя Господнє», який скомпонував кілька днів тому. Коли Йоганнес закінчив, Лісков схопився з місця, бурхливо пригорнув його до своїх грудей і вигукнув Голосно сміючись, навіщо ти, шибенику, дратуєш мене своєю плаксивою кантиленою? Якби я не надимав тобі вічно міхи, ти б ніколи не створив нічого путнього. Але тепер я їду і кидаю тебе на призволяще. Шукай собі якогось іншого, б надимав тобі міхи і панькався з тобою так, як я і в очах у нього заблищали сльози. Він кинувся до дверей і захряснув їх за собою. Але потім знов тихо просунув голову у двері і озувався лагідним голосом. «Що вдієш? Інакше не можна. Прощавай, Йоганесе, коли твій дядько не знайде свого гродетурового жилета в червоні квітки» то скажи йому, що я його поцупив і замовлю собі з нього тюрбан, щоб відрекомендуватися в ньому великому султанові. Прощавай, Йоганнесе!» Ніхто не міг зрозуміти, чому пан Лісков так раптово залишив симпатичне містечко, генієне Смюль, і чому він ніколи не признався, куди вирішив податися. Дядько сказав, я вже давно відчував, що цей Непосида накиває п'ятами, бо, хоч він робить гарні органи, але не дотримується прислів'я, не в дорогу вдавайся, а в хазяйстві кохайся. Добре, що наше фортепіано полагоджене, а за самим тим навіженим я не вельми тужитиму. Проте Йоганес. Думав інакше йому скрізь бракувало ліскова, і невдовзі Геніяни Смюль почав здаватися юнакові похмурою, мертвою в'язницею. Отак і вийшло, що Йоганнес послухався поради органного майстра і вирушив у світ шукати собі когось, хто б надимав йому міхи. Дядько вважав, що після закінчення науки небожеві треба їхати до столиці під опіку таємного радника посольства, щоб набути там остаточного лоску. Так воно і сталося.